Velkommen til. Mit navn er Jesper Poulsen, og over for mig står Emil Enevoldsen, og tilsammen udgør vi øh, jubilevpærerne her på Aarhus Studenter Radio og nu er vi tilbage som podcast. <laughs> som podcast og live. Og live. For anden udstrej For anden uge i øh, Podcasten er ikke kommet ud, men øh, det gør de snart, det lover vi. Hvis Johan for eksempel, vi sidder og lytter med derude, øh, gæsten vi havde inde i tidligere program, øh, det ved I selvfølgelig ikke, fordi podcasten er ikke kom ud. Men øh, den skal nok komme bare roligt. Vi øh, er tilbage, fordi at der er øh, sket en masse. Øh, vi er ikke tilbage, fordi det er en pligt, men fordi vi simpelthen bare gerne vil fortælle om alle de ting, der er og sket. endelig er der sket en masse. Ja, der er faktisk sket okay. Så vi skal have en tur rundt i Europa, hvor vi starter i Syrien. Det er vi... selvfølgelig heller ikke Europa, men vi Storbritannien og Macron og Frankrig og USA. Ikke mindst, de er, har en lidt angreb, og det kommer vi til at snakke meget mere om. Så skal vi snakke om noget EU-budget, og det er igen med noget, Emmanuel Macron, ja, Macron i spidsen. Kommer Kom at handle om Macron i ja, dag? Ja, han er altså fart på for tiden. Det har han virkelig. Så skal vi snakke noget, noget, noget, noget mælk i Afrika, har du skrevet, Jesper? Ja, noget mælk i Afrika, det er noget med, vi har været inde på det nogle gange, det her med, at landbrugsbudgettet i EU, det fuldst, ødelægger fuldstændig konkurrencen øh, for de... Øh, hvad skal man sige, native øh, landmænd i Afrika. Øh, så det kommer vi til at tale lidt om. Ja, yeah, og så skal vi vende EU-kommissionens forslag om at få udvidet EU-området, der få Albanien og Makedonien med ind i samarbejdet. Ja, som altså, kan virke lidt paradoxalt nu, når det måske ikke går fremragende med de 27-28 lande, vi allerede har tilbage, men øh, det kommer vi til at diskutere. Så har vi også for første gang i øh, simpelthen programmets historie, så inviterer vi øh, vores producer for. Øh, vi giver hende simpelthen mikrofon og giver hende... Hendes eget lille, hvad skal man sige, sidestykke til program, hvor hun kan fortælle lidt om nogle europæere. Det, det kommer vi til at ja, fortælle mere om. hvem er europæerne, det kommer vi til at ja, snakke rigtig meget om. Ja. Og til sidst, så skal vi selvfølgelig placere en person på jubel -analysen. Og uden at spoil for meget, så vil jeg sige, at den på tåen, vi skal sætte på analysen i dag, han er ikke så høj, og han er rigtig glad for fadbamser. Ja. Kan man... så, må, så må jeg selv gætte jer til, hvem det er. og man næsten gætte det, altså. Ja. Yeah. Det er rigtigt, det bliver et uh, formidable program. Vi kan kun anbefale, at de ligesom læner er tilbage. Lige de nyder den næste, ja, det ved jeg ikke, halv times, tid, times tid, der nu komme til at vare. Og, uh, så håber vi, at vi giver en masse oplysninger, Jeg kan bruge til noget. Uh, det, er det, det er jo det, programmet i sin essens går ud på. Men hvis vi starter med Europa rundt og tager til Syrien, for der er jo simpelthen sket det, at, uh, som vi er allokeret i, det er meget nedrende at kunne referere til et program, som ikke er kommet ud. Men det ja. ved de jo ikke, når de hører det her. Det er jo rigtigt. Men mindre hørt live, selvfølgelig. Det er rigtigt. Øh, og hvis man har hørt det live, så må man også hørt det live sidste uge. Men vi kan fortælle det, der, der sker det, at ifølge de vestens medier i hvert fald, så har det syriske regime bombet. Eller bombet. De har lavet nogle øh, angreb med kemiske våben. Hvad hedder sådan noget? Det er altså øh, våben med kemiske angreb. Ja. På Douma eller hvad det er. Ja, i en by. Og det har Vesten regleret, reg rigtig kraftigt på. Og har så bombet den anden vej. Ja. Og med i det her bombeangreb, der var øh, USA selvfølgelig. Altså, øh. USA var først move for Trump. Han har egentlig lige sagt, at vi skal have vores øh, styrker ud af Syrien. <laughs> men så sker det her, så kommer lige tilbage og bomber. Så øh, han har ikke rigtig en klar strategi. <laughs> men det kunne vi sikkert tage at snakke mere om. Ja, det, jeg har også noget til det, ja. Øh, og så øh, var Frankrig og UK. Altså, Macron og May var ligesom også med i det her galionsløb ned til Syrien og lave nogle med øh, mere specifikt øh, bombe, de tre øh, specifikke steder, som var sådan nogle, hvad skal man sige, ja, militærmål og, og forskning, som råd var. Ja, altså det der, hvor de producerer kemiske våben, de, de tre mål, jeg ramte, sådan at man ligesom uskadeligt gør og gør det umuligt for Assad og det syriske regime ligesom at kunne fremstille yderligere flere kemiske våben. Så det... Ja, sådan en laboratorie og sådan lidt, og det var selvfølgelig for at undgå så mange øh, hvad siger, sådan nogle, øh, civile tab som muligt. Ja, og, øh, men det sjove ved det her, synes jeg næsten, er mere efterspillet på selve den her konflikt, fordi jeg ja, de har gået ned, og man kan sige, jeg tror, det er 40, 40 mennesker, er det måske er estimeret til, at der har, jeg ved ikke, om de har mistet livet, bare blevet såret, det kan jeg ikke lige helt huske. Er det, er det vestens medier, eller hvad? Ja. Der siger 40, ja, ja. og så Syrien og ja. Rusland siger ja. højere. Og så, ja, selvfølgelig. Ja, det kommer vi også til at diskutere lidt mere øh, med, med, med, hvordan Syrien egentlig øh, agerede i forhold til al den her øh, ja, krigsførsel, der nu er blevet ført mod deres Men hvis vi starter med at kigge, fordi at Macron han var ret hurtigt ude efter, som du siger, at Donald Trump, han har jo allokeret, at han vil gerne have de, øh, de amerikanske tropper øh, væk fra Syrien igen. Åh, oh shit, mand. Den kære øh, Macron, han var så hurtigt ude at sige bagefter, jamen, jeg talte med Donald Trump, og jeg skulle få ham til at sige, at, øh, at, at den her Syrien-konflikt, det er i the long run. Altså, det er på den lange bane, vi skal have håndteret det her problem, og jeg har faktisk fået Donald Trump til at sådan nogenlunde godt kunne forstå, at han skal beholde sine soldater ned i Syrien, sådan vi kan håndtere den her konflikt øh, bare sådan det. Øh, diplomatisk. Donald Trump var så efterfølgende lynhurtigt ude at sige, ud på tweet, og hans øh, pressesekretær, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, altså de skifter jo fandme øh. hver halve år. Øh, hver tredje måned. Ja, ja, præcis. Øh, så var han lige hurtigt ude på øh, tweet. Øh, Kæmpe nej, øh, Macron, de, øh, min store ambition er selvfølgelig stadigvæk at få alle de amerikanske tropper øh, sendt hjem fra Syrien, så der er sgu lidt det øh, modstride hvad Macron han siger, og hvad Donald han egentlig siger. Så det Jamen, er en... der er jo heller ikke, der skal bestemme over Donald. Han, han kører sit eget løb. Ja, det er rigtigt. Og så, så fjerder de andre bare ind, og så Macron siger, jamen så lægger vi så op ad Donald i stedet for. Ved du godt, Macron han gik jo udenom det franske parlament. Det, kan, det har han åbenbart som privilegium som, som uh, præsident for Frankrig. Så kan man gå udenom parlamentet. Ja. Så der har ikke været til om der skulle bombes eller ej. Han har bare kunne sagt, det gør vi. Det... Det, står, det står i deres forfatning, at, at, at præsidenten, han er simpelthen øverste chef inden for militæret, han kan bare diktere, nu bomber vi der, nu bomber vi her i stedet for. Ja, og det, den samme problematik øh, gjorde sig faktisk til stede i UK. Altså, der fuldstændig samme har, øh, for efter 2003, det, ved efter alt det med og 9-11 og så, videre, så har et, øh, premierministeren i UK, altså i United Kingdom, fået øh, det, hvad skal man sige, øh, prædikat, at han eller, han eller hun bare kan øh, udstede og skyde besigeligt <laughs> sted mod et land, uden at få det parlamentariske øh, grundlag for det, altså et, ved en, en afstemning i parlamentet. Og det har der været et kæmpe debat om inde i... Øh, i et parlament i Storbritannien, hvilket øh, har udspillet sig her øh, jamen i, i løbet af den her uge, hvor at, øh, jamen, de har været rasende. Nogle anklager Theresa May bare for at for øh, Donald Trump, og det er bare... Donald Trump har sagt, at hun skulle gøre det, fordi ellers så har de ikke rigtig nogen chance for at få lavet en handelsaftale, hvis, hvis det nu går både sammen med, med EU og så videre. Og... Jamen, hun i et dilemma. Altså, ja, det må du selv sige med Donald Trump, men hun har også... Eller som generelt har jo de her... Øh... Efter mordet på den ekspion fra Rusland med en Sakai, et eller hvad han nu hed. Altså, der har jo været meget spænding mellem Storbritannien og Rusland. Så det er på mange områder, hun ligesom er ude og agere lige nu til May. Ja, men det er positivt for mig, for vi har jo tit diskuteret her i programmet, at hun er jo virkelig blevet stillet dårligere efter alt det her med EU. Men efter hun har begyndt at tage andre sager op, i sådan noget her udenrigspolitiske forhold, som for eksempel ham her, den, den afdøde ekspion, og nu det her med øh, bombningen af Assads øh, regime, efter de, han har brugt øh, kemiske våben, så er det faktisk styrket hendes forhold i øh, parlamentet. Hun kom faktisk styrket ud af de her forhandlinger, også selvom der var folk, der var ved at jeg skal man sige svin hende, for at sige det på godt dansk. Så hun faktisk kom stykket ud og hun forsvarer sig rigtig godt, at det er blevet sagt ind i parlamentet og ingen hosten. Nej, jo. <laughs> tror det nok. <laughs> Æ, og det og det er, jo, det er jo på sin vis, det er jo godt for hende altså. Jeg påstiller det man kan også argumentere for at hun ikke kunne komme længere ned. Ja, lige præcis. Hun har ramt bunden, nu kan det kun gå op af. Ja, det... Hun har været et stykke tid, nu nu vil jeg begynde at komme ja. op på ben igen. Men egentlig sjovt, at både det franske og det, hvad hedder det, britiske parlament ligesom har mandat til at gå uden om parlamentet. Når det, er, når det afhænger af sådan nogle militære gøremål. Ja, jamen jeg tror også et eller andet sted, at det... På, på film i hvert fald, der kan man jo bare gøre det. Der er det jo altid... Altså House mm. of Cards, ja, ja. Der er det jo, han går jo bare ind og siger... Han, trykker på, han siger, tryk på knappen, så tryk på knappen, og så ser man, en dag et eller andet springer i luften. Jamen i USA er det jo også på den måde. Altså efter Det, det, er jo også, det, det var det der, de medierne, de var jo ved at skrige fuldstændig, fordi Donald Trump fik jo vilderligt adgang til den her røde atomklap, efter han blev valgt som præsident, fordi at han kan gå ud med det parlamentarisk mandat, og bare selv jamen, bestemme, hvilke gøremål de skal gøre i forhold til øh, militære formål. Øh, så det er jo også, og det er jo også derfor, det er jo sjovt. Det giver jo god mening, at det er, altså, nu siger jeg, i hvert fald to stærke leder. Macron, Trump, de er bare gået ud deres, øh, hvad skal man sige, parlament. Hmm. May, kan diskutere en lidt. Men det er jo, det er jo lidt sjovt, at det er de tre lande, der egentlig har muligheden for at gøre det her. Det er så dem, der ligesom bestemmer sig for, at de skal beordre sådan et angreb. Ja. Og det er også spændende, eller spændende med sådan de har efterlyninger bagefter. Og det ved ikke, om hvis vi skal snakke om det, Jesper, så skal vi skabe en struktur om det. Altså vi kan sige, deres forhold i forhold til, til Rusland. Vi kan snakke om forhold i forhold til, skal man intervenere, når, der, når man bruger kemiske våben? Er det ikke ligesom bare at sige, at det er ordentligt dræb jeres folk ned i Syrien? I må bare ikke gøre det med kemiske våben. Ja. Jamen, jeg synes, hvis vi tager, først, øh, hvis vi tager fat i, i det her med Rusland-konflikten først, så diskuterede vi også i uh, sidste podcast det her med, at, at uh, Putin han var jo ude og sige, at det, det don't do it, altså lad være med at angribe og, og Assad, fordi vi har handelsaftaler med dem. Og ja, og, de det, er, de ikke, og det er jo lidt det, altså, øh, hvis ikke man har forstået igennem, hvad vi har snakket, så er at Syrien, Rusland øh, passer jo på Syrien, mens USA og Vesten er lidt imod Syrien, meget imod. Så okay. det er sådan lidt uh, conflicting interests. Præcis, og her hvor det gør, altså det der jo ligesom er, hvad skal man sige, øh, skillelinje i den her konflikt, det er jo, at Assad han bruger de her kemiske våben, og i forhold til sådan nogle internationale konventioner og så videre, så gør det så jo bare, at i krigsfødsel, der må du bare ikke bruge øh, kemiske våben. Det var jo det der også, der blev aftalt efter 2. verdenskrig, hvor man kastede de her to atombomber over Nagasaki og Hiroshima, så blev det ligesom sagt, okay, der, der, der må ligesom være nogle spilleregler, når vi fører krig. Og det ene af dem er simpelthen, at man ikke bør bruge de her kemiske våben. Og det er også derfor, at vi ser, at de er så hårdfødt, især USA og også altså Frankrig og, og, og Storbritannien. Fordi at det er simpelthen ikke... Altså, det, det, det, er bare, det gør man bare ikke. Og, det, og i, i medlem af NATO, øh, begge de her de her tre øh, hvad hedder det, lande, og de er jo også selvfølgelig ude på at sprede liberale og demokratiske værdier. Øh, og og, ligesom, og det er ligesom NATO, der har været med til at opstille de her konventioner, der gør, at man at de er forbudt på sin... Hvis man kan sige, det er i krigsførelse så er det simpelthen forbudt at, at bruge de her kemiske våben. Så det er jo det, der ligesom eskalerer øh, konflikten. Hvad var det andet, du snakkede om? Ja, fordi nu, du, nu går du lidt over i den her kemiske våben. Ja. Så det kan også godt være, vi skal uh. lige dykke videre med den. Men Jesper, sådan rent fra et menneskeligt perspektiv, lad mig skal kalde det, skal, skal Vesten bare acceptere, at der er så meget krig nede i Syrien, så længe de ikke bruger kemiske våben? eller Eller hvordan... Men det, det, det, det, altså kan du ikke der er jo lidt dilemma, at okay, de bruger kemiske våben. Så intervenerer vi, hvor hvis de bare skyder på hinanden og bomber hinanden, så er vi egentlig ligeglade. Jamen du, du har du stiller en en virkelig spændende problemstilling op, fordi det er jo det er jo svært at ligesom kunne svare på, hvad de skal gøre, for de tidligere, som de fx har interveneret altså med landtropper udsat i Afghanistan, Irak osv. Så, videre, så har det jo været til formål at afsætte en officielt i hvert fald at afsætte en en diktator, en demokrati i stedet for. Men det har også bare været det her med, at så har der jo ligesom været nogle råstoffer, som de også kunne have fat i. En masse olie. Tilfældigvis. Ja, ja, tilfældigvis. Og det er jo sådan lidt paradoxalt nu, at nu ser vi så, at der sidder Assad, som er en uh, diktator for det her syriske regime, som ligesom undertrykker sin befolkning og bruger kemiske våben nu, og så alligevel, så ser vi, at det eneste, de her lande kan have, hvad skal man sige, når så samtidig at gøre, det er at bruge de her nålstiksangreb, hvor de bare bomber dem, og så ikke rigtig intervenere med landtropper. Øhm, I hvert fald ikke sådan går ind og afsætter Assad, som de kun vælger at gøre. Og jamen, det ved jeg sgu ikke. Det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo, Donald Trump har jo selv allokeret, at han vil ikke være sådan verdens politimand længere, som USA jo tidligere har været øh, i NATO-regi og så videre. Så øh, det, det ved jeg sgu ikke. Altså... Men tror du ikke, at de syriske borgere, de vil stå tilbage og tænke, nu kommer lige pludselig så blander vesten sig, blander Frankrig, USA, Storbritannien, de bomber bare og så skrider de bare igen. At man bare tænker, Hva, hvad, hvad, hvad laver I? Ja. Så bliver der væk eller holder jeg væk eller gør det ene eller det andet? Bestem jer for hvad I vil i stedet for ja, det har at ødelagt været... vores liv. Det er lige præcis der været den store kritik af den måde man håndterede Irak og Afghanistan på. Det er at man, ja, at man går ind og destabiliserer det diktatur der nu er, men man og prøver på sin vis at bygge demokrati op, men det fungerer bare ikke fordi at man prøver at presse et styre ned over en nation, som ikke rigtig er vant til den måde, at tingene fungerer på. Altså, du kan jo ikke gå ind og presse et vestligt demokrati ned over, for eksempel Afghanistan, Irak, som ligesom har været vant til det her, nærmest øh, shia lov øh, og diktatur, jeg ved fandme ikke hvad. Og Nej, der, er, det kræver også, at befolkningen er klar til det. Og der er ligesom nogen, der kan lede landet der er klar til det. Og der er ikke alt for meget korruption, og hvad der ellers skal være Og landet, for ikke, øh... Og der virker øh, Donald Trump, og ja, for EU er ikke stærk nok, øh, Donald Trump bare ikke som person, der der er til mand for at håndtere den opgave. Altså... Jeg tror, at Trump han er en mand, der er god til at få idéer. Og så vil han gerne have et andet, som ligesom skal fømme ud i Han kan godt lige gå hen og trykke på knappen og sige, nu, nu, hvis ikke det selv springer, så er det nogen, der må få det til at springe, eller få det til at ske. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. <laughs> Æh, god. Øh... Og så tror jeg, han er rigtig god til at... Det er fordi nu snakkede vi om den her dokumentar sidst, øh, med Trump, som er inde på Netflix. Men der er han i hvert fald god til... Så efter, har du, har du Ja, så er det første afsnit. Ja. Efter han ligesom får folk til at gøre noget... Så er han også rigtig god til at sælge til æren ja. bagefter, for at det er ham, der har gjort det. Er det man og siger, han tænker på skøjdebane. Jamen ja, ja, ja. Ja, det er rigtigt, og det tror jeg også, og det er han jo en mand for, det kan man jo se. Det jo og derfor. det er han så god til, og det er jo det, han gør så godt, og det er jo det er der, han er god til at få borgerne med, de amerikanske borgere, og det er jo derfor, han blev præsident i sidste ende. Ja. Men, det var... men skal vi så gå over til den anden? Ja. nu har vi snakket lidt øh, problematik med kemiske våben og intervenering og sådan noget. Og så går lidt tilbage til Rusland, og der. USA-Rusland efter Storbritannien, Rusland, begge forhold har jo været sådan lidt. I forvejen har det været lidt øh, krisetilstand. Eller lidt, i hvert fald, fald øh, nævnerne sat op foran hinanden. Hvorimod Frankrig og Rusland har jo egentlig haft et. Jeg ved ikke, om de har haft godt. De har ikke haft dårlige forhold før, men det har de jo pludselig nu. Kan du. Altså, har du. Har du lyst til at se et eller andet om noget ja, af det? Ja, man kan godt prøve at fyre noget et eller andet af. Jamen, det er rigtigt. altså Jeg tror også, at, at, at der, der blev helt som proklameret nu, at at spændingerne har simpelthen ikke været større mellem USA og Rusland, øh, og især ikke efter det her angreb, fordi altså, nu skal jeg ikke drage et eller andet op, som ikke er eksisterende, men for eksempel, man kan jo godt sige, at Syrien det er på sin vis bliver en lille mini-Vietnam øh, øh, i og med, at, at krigen mellem Rusland, eller det her magtforhold, der er mellem Rusland og USA, det lige nu udspiller sig i Syrien, hvor at Donald Trump han spænder simpelthen med musklerne med at sige, ja, altså, fair nok, Putin, at du godt kan sige, at vi ikke skal intervenere her og spide bomber her, men vi er sgu lidt ligeglade. Vi har den største altså, militær i verden, og det største militærbudget og så videre og vi har de fedeste bomber, og de fedeste jetfly og stealthfly, der kan være usynlige. Jeg ved kraften men ikke, hvilket gear de har. Og så siger de bare, jamen, altså, sorry Rusland, men vi er bare bedre end jer, og så bomber vi og gør, hvad de vil. Og på en eller anden måde, synes jeg, er det er fedt nok, at man har en præsident, hvor, Donald, æh, hvor Barack Obama var meget diplomatisk. Og der Donald Trump han er jo meget mere kynisk. Altså, han, handlingsorienteret. Ja, det er han virkelig. Altså, han er... Øh, og det, er vildt, altså, og det er jo sjovt at se, hvad der sker. Hvad gør Putin efter det her? Jeg, jeg synes ikke rigtigt, at jeg i hvert ikke kunne finde sådan en reaktion på, hvad de, hvad de siger. Nej, de det er benægte, at jeg bare altså, ikke der, Men det, men, det, men det har Vesten jo heller ikke. Der er jo ikke nogen problemløsning frem og tilbage. Det er bare sådan, set hårdt op med hårdt. Ja. For alle parter. Det... Og, og det lader mig faktisk lidt videre til et andet spørgsmål, jeg lige kom til at tænke på, Jesper. Fordi nu, vi snakker også lige om det for fem minutter siden, cirka efterhånden, at at Vesten har sagt, at der er døde cirka 40 mennesker. Syrien og Rusland har sagt, at der er døde måske nogle flere. Og vi snakker altid om, at der er propaganda i andre medier. Om det er så i Nordkorea, om det er i Asien, Rusland, hvor end det er. Vi snakker aldrig om, at der er en form for propaganda i vestens medier. Kan der være det, eller er det overhovedet ikke en ting? At det er det bare resten af verden, der altid lyver, og så alt det, der sker i Vesten, det er bare truth facts? Ja, og det er nu du sætter godt nok nogle gode spørgsmål op lige nu. Det er, jo, øh, det er jo der, hvor man ligesom må altså ligesom støtte sig af de, øh, hvad skal man sige, medier, der er i visten og håber på, at de er så uafhængige og ikke... Men, men er det det? Fordi altså, ja. medierne de vender vel også bare, at de får jo noget. Forestil mig, at de kommer, der kommer Trump ud og siger et eller andet, hmm. øh, så er det en anden politisk mand, der siger det samme. Og så er medierne, det spreder sig bare, det er sådan samme historie, der kommer ud, og så er det pludselig sandheden. Jamen jeg tror, du har ret i at med, for eksempel, det er sikkert forskningsministeriet for... Ja, yeah, USA eller Frankrig, eller hvad fanden nu er, der har givet nogle informationer til medierne, som de så har viderebragt. Og der kan jeg da godt se, at der, det har man jo også hørt under Afghanistan og Irak-krigen, at, at de informationer, der er kommet ud fra de forsvarsministerier, ikke altid har været uh, korrekte. Altså man har lige fiftlet nogle gange med de dødstal, man har, og de civile, man har slået ihjel, og så videre fordi man gerne vil få det til at, at se bedre ud, og det gør man jo under krigsførsel. Så jeg tror, du har ret i, at, at måske er der en lille fordrejning af, hvordan sandheden ser ud. Måske er der flere døde, men jeg vil så alligevel sige. De vestlige medier, de, der er altså gravergrupper inde på New York Times, og jeg ved ikke, hvad der de er fandme gode til at grave, altså de fældede jo kraftet med Nixon i sin tid med Watergate-skandalen, og, og, og så videre, altså jeg vil sige, der var man også bare, altså det er tillid, det er det, det handler om. Men det er selvfølgelig også forskellen, kan man sige, på, på, på Vesten og Rusland, i Rusland, lær russiske personer, de dør i hvert fald pludselig af at ned fra den trappe, jeg, eller hvad var det... Oh. Hvad hedder sådan en altan? <laughs> ja. og, og andre sjove tidspunkter efter, at lige har været ude og sige et eller kritisk mod, mod, mod øh, Putin eller nogle andre, så, så er der pludselig dødsvalgt inden for en uge. Jamen, det er faktisk, hvis vi bliver i den, det er faktisk sjovt at se, hvordan... Øh, fordi at, at de vest... Altså Donald Trump, som du siger, han, han var jo lynhurtig ude og sige, sejr, kæmpe, mega godt klaret, vi skulle ikke tage det <laughs> mange ihjel, og vi ramte de der øh, tre steder, vi gerne ville ramme. Syrien på den anden måde, de har jo været ude. Altså Assad, han har været ude. Man ser sådan, man, der, der kom billeder frem af ham dagen efter, hvor han går med sin briefcase helt nonchalant ind i sin kæmpe palads, og bare gå hen, og bare, som om der overhovedet ikke er sket noget, og så har de været ude i medierne, og bare, og fejre det her, som om det var en festdag, fordi de har øh, simpelthen sagt, at missilforsvaret, der er i Damaskus, det har skudt, øh, mega mange, af de her amerikanske missiler ned, og derfor det, har det ikke ramt, så mange steder, som de egentlig har planlagt, og du ved, det synes de jo er mega fedt, øh, og det er sat ud og prøve at sige, at, vi har bare det fedeste militære grej. Og USA selvfølgelig vil sige det modsat, at hold nu jeres kæft, vi har ramt alt det, vi gerne vil. Altså, jeg spiser specielt for kan ikke en skid. Og det er jo igen, altså der er det jo, det er jo ligesom øh, ord mod ord. Og øh, igen, jeg, der har... Det er en ting, vi aldrig finde ud af. Nej, men igen, jeg må bare sige, jeg tror, jeg tror lidt mere på, hvad... Selvom Donald Trump er vanvittig, så tror jeg også lidt mere på, hvad, hvad han har at sige, i stedet for øh, Assad. Fordi han er trods alt endnu mere vanvittig, yeah. må man sige. Og Jasper jeg vil sige, det er en analyse, du har lavet af hele casen her. De sidste øh, 20 minutter efterhånden. Jeg ved ikke, om du har mere sige at vi skal gå videre til noget EU-budget og lidt mere Macron. Jeg tænker, vi skal gå videre til noget mere Macron, fordi at Macron har ikke bare været du at spille muslen over for Donald Trump. Nu muskler, han så tydeligvis ikke havde. Han har også fået altså Ja, det kan vi så tage nu her. Nu er Macron <laughs> han er jo så ude nu og øh, allokerer for, at der skal komme et mere ambitiøst EU-budget. Øh, et ambitiøst EU-budget i den forstand, at at øh, de forskellige medlemslande, de skal, hvad skal man sige, donere, øh, allokere flere penge til øh, EU, altså den europæiske union, og, og derved give dem større råderum til nogle forskellige ting. På den præmis, at lande som Ungarn og Polen, du ved, kritiske lande, at de skal begynde at spille ball, altså de skal begynde at spille bold med, øh, med okay, resten af EU, for, altså fordi til tilkendegive de penge, som... Okay, men er det, er det efter at, at, at lukke det hul fra Brexit, der ligger på... Hvad er det? 75... 75-90 ja, det... millioner euro. Er det 10 billioner euro? Er det, er det på det er sådan noget, 75 millioner? Milliarder kroner eller sådan noget? Det er. Okay, så det er, kroner, er det jo kroner, at det ja. er det, er det det hul, han vil lukke? Eller er det et yderligere hul? Eller hvor ligger vi? Jamen, det, det, det, det er både for at lukke det hul, altså som vi har snakket om, men så er det også for at yeah. ligesom... Og, og jeg ved, jeg, hvis vi lige skal starte med at lytte med ind. Ja. At efter brexit afslutningen slut 2019, så... Øhm, så kommer det her hul, som øh, Storbritannien ikke længere smider ind i EU, på omkring mellem 75 og 90 millioner danske kroner. Ja. Og Macron, han vil så øh, have, at EU-landet skal betale de her penge, mens for eksempel Danmark med Lars Løkke i spidsen, han siger, at vi skal ikke lægge flere penge i EU. Ja, P præcis. Uh, og det er det, der går ud på, at Macron han er altså ude, ikke bare for at lukke hullet, men også bare for at indikere for andre lande, uh, for andre organisationer og andre store lande, for eksempel USA, at, at EU er et projekt, vi tror på, jeg tror også bare for de andre EU-lande, altså at EU, det her, det, det er en fremtid, vi ser i det, og jo flere penge vi har, jamen, jo flere muligheder har vi for at, at lave nogle love, udstede en masse direktiver, der kan gøre en masse godt for, for EU, og ligesom gøre os, samle os noget mere. Samle os noget mere, og og lave nogle gode aftaler, med, til eksportaftaler, og... præcis. præcis. Til EU. og det vil han gerne have, og han har været nede ved Merkel og diskutere, om, om de kan komme ud med et samlet udspil, Frankrig og Tyskland, fordi at hvis du har Frankrig og Tyskland, så kommer ud med et samlet udspil om, at man skal øge sit EU-budget, så tror jeg, at nogle andre lande, som blandt andet Danmark nok vil, vil ligesom... Indordne sig. Det tror jeg. Men Merkel, hun er lidt øh, tavs for tiden? Ja, hun er tavs. Øh, hun er <laughs> faktisk super tavs. Hun, hun synes, det lyder som en god idé, men hun, kan ikke rigtig, hun kommer ikke med noget konkret. Og, det, og Macron er heller ikke som sådan kommet med noget konkret endnu. For jeg mener, på nuværende tidspunkt, der er det sådan, at budgettet det allokeres i forhold til... den er en vis procentdel af BNP'en, der går til EU, og der vil Macron selvfølgelig bare øge... Øh, en vis procentdel, det skal man promille eller sådan noget, han vil øge, af ja. øh, BNP'en. Og han er ikke kommet ud med noget konkret nu, men han har i hvert fald ude på nogle taler, både i februar og så også nu her øh, fra sidste uge. Men jeg synes, det er jo sjovt at byde mærke i, at nu har vi jo talt om det ungarske valg, og det her med, at Viktor Orbán blev valgt. Vi ser i Polen, at de er meget kritiske. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du om det her med, at han er ude og sige, altså det han siger, præmissen for, at de her penge skal allokeres rundt i hele EU, det er også, at vi har nogle samlede retningslinjer. Altså, hvad, er, det, er det en god idé, eller virker det også sådan... Jo, men på papiret det er det jo en god idé. Altså, det er jo en skidegod idé på papiret. Problemet er, jeg tror bare ikke på det i virkeligheden, fordi at... Nu nævner du selv, at de østpæske lande, de har bare en helt anden interesse, og den ser EU på en anden måde, og vil gerne lidt altså, lidt mere kritiske måden mod, at gøre gør tingene på. Og du kan også bare se, uh, alene Lars Løkke, han har også lige på sådan en, en europa turné blandt andet også forbi Mærkel og ned i Portugal, og Spanien ved Rarøi. Og han... Lykke, han er jo lidt mere på turen for, for, ikke at skulle, for, for at argumentere for, at vi ikke skal bruge flere penge i EU, selvom vi mister Storbritannelses penge. Så, altså, så selv med Danmark er der jo lidt en mismatch mellem Frankrigs og Danmarks forhåbninger om fremtiden i ja. EU. Så jeg tror bare, at det er helt vildt svært at skulle få alle 27 lande til at, ligesom at samarbejde og finde en fælles løsning. Og jeg ved også, at, at det er på læberne, og man snakker om det nu, men man regner overhovedet ikke med, at der kommer en løsning her i 2018. Nej, præcis. Fordi det er jo det her med, at kommissionen for budgettet, han skal jo ud og præsentere sit udspil her i starten af næste måned, faktisk. Øh, men jeg synes også, at det her det viser, at, oh, sorry. at Macron han på en eller anden måde nogle gange taber lidt sin realitetssans. Altså også det her, at vi lige hørte, hvad han har om Donald Trump, det her med, at ja, Macron han er ude og at, at han har fået Donald Trump til at blive i Syrien. Og det har han jo ikke rigtigt. Også det her med, at han, han så kraftigt mener, at det er det, vi skal. Og det er, det er My Way or the Highway. Og det har han jo været. Og det er jo meget kompromilløst. Og det er jo meget fedt. Men det bliver fandme også måske nogle gange lidt. Jamen, han er jo træt for tiden. Altså det er virkelig mange ting, han, øh, vi snakker om sidste uge. At han er i gang med sindssygt mange reformer på hjemmefronten hjemme i fra Frankrig. Syv arbejdsmarkedsreformer inden den næste måned, tror jeg det er. Så er han i gang med at bombe ned i Syrien sammen med USA. Og, ja. og så er han lige i gang med at gøre EU større. Det er, som om han, han er lidt den her pioner, der bare fyrer idéer op i luften, og så, så gør vi det bare. Eller Jamen, det... så er der nogen, der gør det, og så, Jamen, det så, så, så. Så jeg håber på, at det lykkes indtil det ikke lykkes mere, og hvad sker der så? Jamen det er rigtigt, han har så mange projekter op at køre, men på den anden side, så trækker han jo også EU i den retning, og det vil han jo gerne. Altså det kan godt være, at det ikke bliver til noget med, at det stiger så meget, han gerne vil, men det kan jo være, at det så stiger bare. En promille, ja, han noget. får det på dagsordenen, så der er også noget, andre EU-lande begynder at snakke om, og begynder at overveje, og er det en god idé? Skal vi bare gøre 10% af det? Og så tror jeg stadig, at Macron, han er glad, hvis det bare bliver gjort 10% af det. Præcis. Så, så inden man tænker, at han er en fuldstændig vanvittig tosse, og gør nogle sindssyge ting, så, skal man, så synes jeg også, at man skal have det, imens han prøver at sætte den dagsorden, og han prøver at, at bevæge EU i en mere samlet retning, og det synes jeg jo egentlig, at man skal give ham anerkendelse for. Ja, det synes jeg da også, at han, han har nogle visioner. Som, som virkelig er klare øh, om, om resten af EU-landene og EU-medlemmerne, de er så enige med det, det er jo det er så en anden sag. Men det er selvfølgelig også argument for det kan du sige præcis det samme om landene i Østeuropa, som vi måske ikke lige deler samme vision med, om at være kritisk mod indvandrere, migration og så videre. Men, men det er jo en spændende problemstilling, hvad der kommer til at ske der. Eller det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske der i hvert fald. Jamen det bliver helt sikkert spændende, noget vi kommer til at følge nærmere. Jeg synes, men skal... men han, han skal jo ligesom have Merkel med på... Ja. Øh, i hånden for, at der, der kan ske noget. Han kan jo ikke gøre det alene. Der er jo ikke andre lande, der er klar til at tage til den. Overhovedet ikke. Det er Frankrig og Tyskland, der skal gøre det. Og så længe Merkel, hun er som du siger, hun er lidt stille her for tiden, måske er de stadig internt i gang med at få ja, magtbalansen tror jeg, jeg tror, med Jeg tror ikke helt, den er på plads. Den, øh, Nej. Der mangler lidt i regeringen der. Det, det tror jeg også. I hvert fald noget internt, der måske er... Ja, ikke helt, ikke helt styr på, men det, det kan jo så lede os videre til noget øh, mælk, som du sagde helt i starten. Øh, ja. mælk, I mælk i Afrika, altså, på øh... jubileopærerne, eller ja. eller hvad Jesper? Ja, vi sponsorerede Arla, vi kunne håbe, vi kunne i hvert fald få nogle penge i banken. <laughs> jeg synes, øh... skal støtte et stødt job. Ja, ja, <laughs> øh, jamen Arla og alle de andre mælke giganter. de har simpelthen oplevet de sidste... Jeg ved ikke, hvor lang tid det er. Sidste har de oplevet, at priserne i EU på mælk, de faldede. Jeg forstår det ikke, fordi når er kun i supermarked og kigger, så er prisen på mælk... Den er... Kan der have noget med inflation at gøre? Måske. <laughs> øh, men, ikke desto mindre, så øh, lider de i hvert fald et vist tab her i Danmark, og derfor er de i gang med at finde nye markeder, de kan ligesom boldre sig på. Øh, det, det lyder jo nærmest som en case-competition for halvdigt topsøg, det her. Hvor skal de gå hen? Og hvor, gør går... Jeg. Æh, og hvor går de hen? <laughs> det er Nigeria Ghana. Det bliver meget interessant nu. Øh, det beklager vi. Men, men det er Ghana, jeg går ud fra. Det er, nej, det er faktisk, det er faktisk Nigeria i altså, det her Nigeria, de går ind i. Det er Nigeria, de går fuldstændig vanvittigt ind det. Sådan, mand. Det er nemlig noget, der hedder milk powder. Jeg ved ikke helt, hvad det er noget mælkepulver. De begynder at eksportere helt vanvittigt til Afrika. Det de gør, det er jo... Problemet er, at, at en masse EU-lande får mega meget høj landbrugsstøtte. Det kan du høre nogle tidligere afsnit om, hvor vi taler meget om landbrugsstøtten. Gør, at de landmænd de har mega mange penge at boldre sig for. Og kan ligesom producere sindssygt meget mælkepulver mælk, eller svinekød, eller hvad fanden det nu skulle være. Det de så gør nu med mælk, det er, at de begynder at intervenere i Afrika, fordi at priserne er så lav i EU, så de skal finde et nyt marked, at sådan på. Markedet er blevet Afrika, og de, de her de har simpelthen sat det her mælkepulver ind på markedet, og det har, i og med, at de er så store, så har de skudt prisen så lav, langt ned, at den lokale bundemand i Afrika, han har ikke en jordisk chance for at gå ud og selv opdrive køer og Okay, det er lidt vildt alligevel. Ja, øh, så det og det er et kæmpe problem, og man kan jeg har fundet en øh, sjov, øh, prøv at se, hvordan det har udviklet sig fra 2006 til 2016 i forhold til sådan mælkepulveret. I 2016 der, nej 2006, sorry, der eksporterede de sådan 12 øh, 12 tons øh, mælke. Ja, og jeg tror vi lægger den her graf op på ja. jublepanne, så hvis du pauser nu, hvis du hører den på podcast, ja. så øh, så pause nu, gå ind og find den inde på julepens Facebook-side, og kig det, mens Jesper snakker om den. Det giver, det giver meget mere mening så. Ja. Men vi diskuterer i hvert fald Nigeria og Ghana, kan jeg se på den graf der. Ja, og det der er sket, det er bare, at over de sidste 10-12 år, så er den her eksport eksportstedet med nærmest øh, tre gange så meget, som var i 2006. Og det gør jo bare, at der kommer meget mere mælkepulver. Jeg tror, man kan opdrage mælk ud af mælkepulver. Det skal jeg ikke gøre mig ekspert på. Men det gør i hvert fald, at for det, jeg har lavet i økonomi, det gør jo simpelthen, at, at, at ligevægtsprisen på det her marked, det falder jo så vanvittigt meget. Og det gør jo bare, at nogen ikke kan komme ind på det her marked, fordi de er råder til at købe de her. Ja, og det er simpelthen, fordi priserne er lavere end omkostningerne. Lige præcis. Så du taber faktisk på at producere mælk og, og sælge ja. den. Ja, og det, er jo, og det er jo det, der er et problem ved EU. Og det er jo det, vi har hørt kritik af, fra store organisationer, der har været ude og kritisere EU på grund af det her. Fordi at det skaber ikke færre konkurrencevilkår. Og det er jo landbrugsstøtten, og det er så Og det er faktisk sjovt, det er jo lige præcis det, vi diskuterer i EU, det er, om kineserne gør det samme. Ja. Det er jo også hele tiden, at kineserne, der, de har en eller anden form for billig arbejdskraft, og så kan de komme her og tage vores jobs, eller vi kan flytte produktionen, specielt tech-produktionen, til Kina, og så laver de det, vi kunne gøre bare til en tiendel af prisen. Og så lever de under jammerlige vilkår, og Vesten er glad for, vi får produceret en masse, men vi mister en masse arbejdspladser omvendt, så... Ja, det er, faktisk, det er faktisk meget paradoxalt. <laughs> det, er jo, det er jo sådan lidt det samme, bare på et andet niveau, når det er Europa versus Afrika, hvor der er kæmpe, kæmpe forskel på, hvor langt man er. Præcis, øh, pointe. Øh, og, og det, er de jo så ved været ser, det er jo, at, at, at jamen, det, det skaber jo ikke muligheder for Afrika. Og Afrika er den verdensfattigste øh, kontinent. Øhm, og, og det gør jo bare, at der skulle gerne være nogle muligheder for en af afrikaner ligesom at kunne gå ud. Og starte sin egen hvad skal <laughs> bondegård, opdrage sin egen køer, og sælge sin mælk, og bare i hvert fald tjene nogle på det. Det kan han simpelthen ikke mere, fordi omkostningerne er for høje i forhold til, hvad han kan tjene på det. Og det er jo problematisk. Og det leder jo videre til, med den her budgetforhandling, der kommer i det nye år, skal man skrue lidt ned på landbrugsstøtten? Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men jeg tror, der er for mange inter interessenter i EU til, det kan lade sig gøre. Altså bare lige i Danmark er der så mange landmænd, eller specielt Arne, der selvfølgelig har, har flest køer, alt hvad man siger. Ja, jeg det, tror, kan, det bliver svært i hvert fald. Jeg tror heller ikke, det kommer til at ske, men det er bare, det er bare sjovt at have med i tanke, når man tænker over, at ja, et landbrug det kører herhjemme, men, men man, man slår med en helt kontinent i hjælp på det her. Men igen, det kan man så sige, det gør man jo også. Som du selv siger, du, du bor og med Kina, så fint, det er et virkelig godt øh, eksempel med, Det gør man også på mange andre parametre, som for eksempel øh, billig arbejdskraft i Kina, som også udkonkurrerer fuldstændig. For eksempel Danmark, altså vi har jo en chance på de, de priser, man kan få kineser til at producere ja, yeah. Apple iPhones på osv. Det er jo det. Det er jo, det er jo helt andet marked, det her der. Uh, Men jeg ved ikke, om vi skal gå tilbage uh, lidt mere ind i EU, og snakke EU's udvidelse i stedet for, og det er ikke udvidelse hele vejen til Afrika, til Nigeria og Ghana. Det er mere over øst på, over til Makedonien og Albanien. Fordi EU-kommissionen, de er, det er faktisk i dag, det var faktisk lige en time før vi begyndte at sende, at de kom med en anbefaling om, at medlemslandene øh, de skal, eller vi skal udvide EU, så Albanien og Makedonien ligesom kan komme med i EU. Og det er jo selvfølgelig en lang vej og det er jo kun lige på forslagsstadiet. Men Jesper, hvad tænker du umiddelbart om at, om at få Vi snakkede jo med jo sidste uge om, at hvad, hvad skal EU gøre nu? Skal det egentlig et eller andet sted skrot. Nogle af landene for at gøre det mere centreret, lave et A- og B-hold, eller skal vi have flere lande med for, for ligesom at lægge noget pres på Rusland og i den vej, eller øh, hvad, hvad tænker du umiddelbart er, er godt eller skidt ved det her forslag? Altså helt ærligt, så kan jeg faktisk ikke se et idé med, at man sidder og, og prøver at overveje at udvide EU lige nu. Altså fordi man sidder med den konflikt, man gør med Storbritannien, og man sidder med de konflikter, man har internt i EU, hvor at der simpelthen er nogle lande, der vil nogle forskellige ting, så synes jeg, det er lidt naivt for kommissionen at gå ud og sige, hey, skal vi ikke lige få nogle andre lande ned fra Balkan med, fordi at ja, hvorfor ikke, lad os få 30, 30 det lyder bedre end 28, snart 27 lande, eller sådan så noget. Ja, ja, jeg synes jeg sgu, synes, det er lidt naivt. Jeg synes, det er lidt det er lidt håbløst. På den anden side, jeg, jeg har ikke lige gået ind og læst på, om, om Albanien er et land, der vækster og, og har gode forhold. For, ja, ja, og sådan noget. Ja. Det, det skal jeg fandme ikke kunne mig om, men umiddelbart så tænker jeg bare sådan, min, min generelle fordom for at nede på Balkan. Øhm, det... Jamen, jeg ved faktisk, at Makedonien, der var jo allerede snakket i 2009, om at de skulle, øh, kom, de skulle komme ind i, i EU. Og Albanien, det er faktisk første gang, at de er der snakker om det. Men Grækenland, de har kaldt et øh, veto imod. Fordi det er et eller andet land, altså Makedonien, det er der også et eller andet sted i Grækenland, der hedder, og derfor så Grækenland føler, okay. øh, føler for, eller føler, at de ligesom, prøve at overtage noget af deres øh, grund, eller hvad man siger. Ja. Så, så derfor... Det må, uh, være, det må være dengang, hvor man har haft så ondt af dem efter finanskrisen, at man har sagt, okay, ja, det får vi ja, så kan I for helvede. Ja, vi skal kan lige, ikke bare påsætte ja. det nede i... Lige, lige ved siden af... Øh, hvad hedder det? Øh, der var de mækkerige. Hvad hedder det? Andenpladsen i øh, Frankrigs Cup. Ikke PSG, men... Monaco. Monaco. De kan, få, de kan lige få en del ved siden af... Lige, lige. Ja, ja, det er rigtigt. Vi har haft ja. et eller andet tilsvarende i Grækenland. Ja, men sikkert. Det er Fuldstændig grotesk. De kan, de kan ligge ude på øen, Kost eller et eller andet og, og bare lige få der ud, ligesom. det Men Macron, han er faktisk Han er faktisk, han er faktisk ja, han er sådan relativt åben over for det. Han, han mener i hvert fald at han at man skal ah. have. Nej, det er han, ikke. Altså, han mener at man skal have styr på de lande der. Altså, der er jo det her med at ja, jamen, som jeg også sagde, de har 26, 27, nej 28, lande her nu på nuværende tidspunkt. Det er måske ikke, fordi det går på helt profiterende med dem. Måske skal man lige have styr på dem, inden man begynder at galopere videre mod nogle nye lande. Og, det, og jeg synes, det er så ja, står lige... så langt er kort, så er han imod yderligere udvidelser af EU på et nuværende tidspunkt. Lige præcis. Og det synes jeg, jeg er meget klogt af Og det er lidt tilbage til, som vi også snakkede om tidligere, at han vil gerne have gennemført den her reform af EU, før vi begynder at snakke om at få flere lande med. Og ligesom at få lavet en eller anden fælles struktur og målsætning, vision for at komme et eller andet sted hen øh, ja. mod noget mere pro-EU. Og det gør det jo også nemmere for landene at komme ind, hvis vi så siger, at man har lavet de her som. Macron kan gerne vil, altså de her rammer for EU. Så hvis man siger, okay, Albanien, du skal med, I, I må gerne komme med i EU, men det, der så gælder, det er, at I skal virkelig følge de her rammer, fordi ellers så, så kan I ikke være med. Og det gør det jo bare klart. Hvor man lige nu, på sin vis, sådan tolker er det i hvert fald, at man har lidt et EU i forskellige retninger. Altså man har Østblokken med Polen og Ungarn. Østrig. Ja, og ja, Østrig, <laughs> der er meget kritiske, og så har vi Frankrig, som virkelig er pro eu og så har vi, det i Tyskland også, og så har vi lidt med imellem mellemlande du ved sådan Danmark og Sverige, og hvad fanden du nu ellers er, ikke? Altså, det, ja. det er som om, man har sådan lidt tre stadier af, af landene, og jeg føler, at man godt have en, en, retne, en ordentlig retningslinje, inden man begynder at få nye lande ind i, uh, i EU. Jeg kan særligt fø følge dig, Jesper. Nø. Jeg tænker, at nu, da, nu har vi åbenbart snakket løs i... <laughs> 35 minutter, kan jeg? Yeah. Ja. 37 faktisk. Og vi har faktisk tænkt, at program, det skulle måske bare lige være en halv time. Ja. Men har du ikke et eller andet lækkert musiknummer, vi kan putte på, og så kan vi lige få vild stemmerne, og lytterne kan få vildt deres ører? Jo. Øh, det, det tror jeg, de vil have. Det de vil have, jeg er ret, jeg synes jeg var rart. Og så inviterer vi uh, vores producer med ind i programmet bagefter. Uh, I får lige et lækkert nummer med Drake in Yes, så er vi tilbage, og nu har vi Martha med i studiet med hendes nye koncept, der bliver fast inventar her i jubileopæerne. Altså, hvis det går godt. Hvis, hvis det går godt. Gør det, gør det, gør det, gør. Må, det må lytterne jo dømme. Ja. Så lytter, I kan glæde jer lidt til et kvindeligt og knap så økonomisk syn på EU. Og Martha, kan du ikke... Velkommen til ind i radioen. Mange tak. Kan du tale lidt uh, tættere på mikrofonen? Jeg kan, jeg kan prøve. I, uh, I gør det bare løs. Yes. Marta, kan du altså, ikke Martha, kan du med. starte med at fortælle lidt om, on, om dit koncept? det kan I tro. Altså, det er jo simpelthen sådan, at I, I snakker jo Øst og Vest, drenge. Øh, hvad det? Det, det er jo simpelthen det er sådan, at, at, man, okay. at man må gå til, gå til helt nye højder for at overhovedet at få et øre indført her, simpelthen ved at lave sit eget segment øh, og invitere sig selv ind i studiet. Øhm, og, og det, der ligesom er mit forsøg, det er at øh, gøre os lidt klogere på. I taler bare om alle de der lande, øh, og jeg ved egentlig ikke så tit præcis, Hvem det er, der er, hvad kan man sige, premierminister i hvilket øh, land, og der er trods alt også 28 af dem. Det er rimelig mange. Så ideen er ligesom at øh, finde ud af, hvem er vi egentlig i den her eu boble? Hvad, hvad er det for nogle lande, og er, det, er der nogle sjove ting? Sker der nogle vilde ting? Øh, og øh, hvem leder dem, og hvad sker der for dem internationalt? Hvad har der sket? Hvad er der sket for dem internationalt de senere år? Altså for lige at komme clean skal vi sige, at vi bad jo Martha om at øh, finde en gæst til dagens program. <laughs> det kunne hun ikke, så i stedet for fandt hun på et koncept. Ej, vi er superglade, fantastisk Martha. Kan du ikke starte med at præsentere øh, hvilket land du har taget med her jo. for første gang? Jo, det kan jeg. Man kan sige, at det kan kun blive til 27 programmer. Ja, ja, men mindre, at vi får nogle til at komme laver bare, bare et nyt koncept. Det er rigtigt, <laughs> fyldt <laughs> Det er også, det er Jo, det også. Det er lang tid. Det er efter en fart på dagpenge, som danske <laughs> <for jeg> studerende. <laughs> ja, for sådan. Øhm, jamen, i, i hvem er europæerne i dag, der skal vi begynde fra, fra den omvendte ende. Altså, vi begynder med slutningen. Det seneste skud på EU-stammen, oh. nemlig Kroatien. Oh. Øh, Kroatien, det er jo sådan et lille land i Centraleuropa, øh, der var med i det tidlige Logosia J Jugoslavien. Og øh, det blev uafhængigt i 1991, efter et hav af krige og politiske kriser og monarki. Og øh, det, der simpelthen er sket nu, det er, at de har fået en kvindelig præsident her i 2015. Uh -huh. Kolinda Gabar Kitarovic, uh, og hun er simpelthen uh, leder af Croatian Kro Democratic Union, som uh, er sådan, det største konservative midt parti i parlamentet. Og hun er sådan en ægte powerwoman. Altså, hun er sådan 46 år gammel, og hun har været minister for European Affairs, og hun har arbejdet lige under få, dengang han var generalsekretær for NATO. Okay. Uh, hun, hun er sig. Det er... Uh... Det, altså, hvordan, det har du det med, hvordan har du det med stærke kvinder, hvis vi lige skal tage det mig? Altså, nu er det jo selv kvinde. Er du glad for dem? Det er jeg er ekstra glad for. Altså, lige før man kunne holde med Hillary, bare fordi hun var kvinde, ikke? Er det ja. Okay, du er den type kvinde. Jeg er jo jeg jeg den type kvinde. Ja, okay. Det tror jeg, vi alle sammen er, egentlig. Ja, når det, det kommer til stykket, ikke? Det kan sgu have det. Ej, okay. Øhm, desuden sådan en lille fun fact, det er, at øh, i Kroatien, der har man rent faktisk øh, stemmeret allerede så 16 årig men kun hvis man har et arbejde. eller så man screwed, så må man vente til man er 18. Så øh, det er sådan no money, no honey. Hvor, er, er det bestemt arbejde? Er det fuldtid eller er det fint det er, nede i et lokale brug, eller nede fiske, eller hvad ved jeg, man laver i Kroatien? Sådan som jeg forstod det, så var det, øh, altså, så var det sådan ligesom, lavet på baggrund af, om man betalte skat eller ej, hvilket vil også på en eller anden måde giver en lille smule mening. Så avisbuddet har den for faktisk? Den kommer endda oh, kom han at betale, betale skat, skat skal man ikke? eller uh, det er første vi har 24.000 i Danmark. <laughs> jeg ved ikke om det. Jamen det er jo kun fordi Ej. man har frikort. Du ved så godt om ja, jeg har der noget det, tror. Det ved jeg heller ikke. Den 16-årige Uber-chauffør i Kroatien. Han kommer jeg også ind på at man rapporterer at man tjener eller altså man skal man skal kun betale skat hvis man rapporterer at man tjener nogle penge. og Det er jo ikke sikkert, at de gør det i det, Kroatien. Det kan jeg ikke forestille mig de gør. Nej øh, det gør de selvfølgelig. Hvis vi lige sådan går ind i den sådan lidt mere internationale det internationale perspektiv, så så kan vi jo starte med at tale om at Kroatien, de kom, de kom ind i NATO i 2009, øh, efter de sådan ligesom havde holdt et topmøde i Bukarest 2008. Øh, og så fik de status som EU-kandidatland i 2004, selvom de allerede havde fået et afslag i 2003. Øh, simpelthen fordi de måtte gennemføre en masse tilpasningsreformer af deres økonomi, fordi den har altså, været så langt væk fra de andre europæiske økonomier øh, de senere år. Øh, så har der været rigtig mange af de andre EU-lande, der har været sådan super skeptiske i forhold til Kroatien, fordi de øh, for eksempel øh, ikke vil udlev udlevere en krigsforbryder øh, til hvad hedder det, Albanien i, øh, i løbet af den her selvstændighedskrig. De havde i 90'erne. Øh, okay. Så det, det, det har der været noget, noget ro med. Så var de også lige ude og, ude og lege lidt ved grænserne ved Slovenien i 2008, øh, hvilket simpelthen gjorde, at øh, de blev lagt på is med 10 kapitler, som blev lukket af forhandlingerne. Altså ude at lege ved grænserne, hvad, hvad taler vi ja, der? Ja, men altså, I, I, kender godt, I kender godt situationen med Putin, når han er ude med sin oh. ubåd i Østersøen. Ikke? Jeg tror, det oh. har været, det har nok ikke været ubåd, eftersom der ikke er sådan... Ja, der er ikke rigtig vand rundt om. Der er vand. Der er lidt vand rundt om. Sådan, der. Øhm, om. Om ikke andet, så, så ved vi godt, at det ikke er særlig sjovt, og det var det nok heller ikke for Slovenien, øh, hvilket nok har ført til det her. Så øh, afsluttede den her, de her forhandlinger sådan ligesom i, i løbet af 2011 med simpelthen intet mindre end 35 forhandlingskapitler, og øh, efter sådan en proces, der blev Kroatien endelig EU's 28. og seneste medlem af EU Snart i 2013. 20. Snart ja. 27. Og <laughs> de er vel stadig det 28. medlem. Kan man ikke godt sige det? Jo, i hvert fald for nu, men de ja. er jo det 27. medlem af Sobritannien. Hvornår var det, der skete? 2008? 2013. 2013. Det var det, vi ikke kunne gætte i quizzen i sin tid. Nej, men det er altid ah, godt lige at få opfrisket. Det? Ikke? Ja. Det, er derfor, det er derfor, vi har det her segment. Ja, ikke for på. Ja. ja, men sjovt, egentlig Kroatien, jeg kender jo ikke andet Kroatien, end de har to fodboldspillere, eller i hvert fald, ja, de har nogle fodboldspillere, en, der spiller i Real Madrid, Modric, og en, der spiller i Barcelona, Ivan Rakatic. Hvordan gik det, det i Barcelona sidst? Ja, det, det skal vi ikke tale om. De tabte jo, ja, det, er det, det kan vi ikke bruge det her programs til livetid på at diskutere. Nej, men vi skal også tilbage uh. til Kroatien for at redde din røv, Jesper Skær. Ja, det skal vi. Vi øh, skynder os videre til nogle fun facts, fordi det er sådan, at, at den kroatiske skærgård, Øh, den har over 1000 øer, men der er kun 50 af dem, der er rent faktisk er beboet. Så øh, hvis I vil lege en privatløg, eller lege den, ej den, whatever, så, øh, så er der masser af mulighed for det. Og... Er de lækre? Har vi nogle priser? Jeg tror, ja. jeg, tror de, jeg har ikke nogen priser på det, men jeg tror, at de øh, det ser fandme godt ud på billederne. Det ja, må jeg, altså jeg skal sige. jo faktisk til, til Kroatien her til sommer er det rigtigt, på, på ø. Ikke privat eget <laughs> ø, men øh, det kan være, det bliver næste år. <laughs> ja, så må jeg lige fortælle dig, hvis, øh, hvis, hvis I har planer om familieforøgelse derhjemme, øhm, så, <laughs> så må jeg lige Nå, fortælle dig, er <laughs> at uh, på færgen fra var til split, hvis du føder dit de barn på, på færgen... Det er lige på var jeg ja? skal til. Mm, hvis I føder på færgen, så kan jeres fremtidige barn simpelthen få gratis overfarter på den her tur resten af okay. barnets liv. Okay, så synes jeg, I skal så jeg ikke jeg synes, I skal de det. det... Ej, men det kan dem desværre ikke over op... på måneder, så det er helt perfekt. En lille opfordring herfra. <laughs> Udover det, så... Så er der også et lille modsegment i Kroatien, faktisk. Det er nemlig sådan, at øh, dengang under alle de her mange krige, der synes de kroatiske soldater simpelthen, at de der skjorte flipper op ved kraven, de er jo alt for lange. Øh, det er pisse Var det dengang, man havde de der store nogen, ligesom, de jeg har i godt fejret? Ja, jeg tror, det, det ved oh, ja. jeg ikke, hvordan de har det i godt fejret, men jeg forestiller ved, mig de, noget. Altså, de er fede. <laughs> Hvis man kunne få noget nu her, i så ville jeg have sådan en. Ja, det ville jeg fandme også. Skal i en vintagebutik og købe og om, om ikke andet, så var, de, så var de rimelig fucking trætte af det. Så de bandt dem sådan ligesom sammen til en sløjfer, og franskmændene de stod over på den anden side og var sådan, hmm, det, det ser sgu godt ud over ved dem. Så øh, de, de sådan ligesom brægte moden, moden videre og kaldte det kravat, og øh, det her kravat det blev faktisk til det slip, som vi alle sammen kender i dag. Okay. Ja, og det kan I to økonomer jo bruge, ja, vi... som rimelig meget tid på. Lærer at binde i hvert fald. Ja. Ja, jeg har bare hørt, at man skal han en blå skurt på, så lige knap nu at op, så skal det nok gå. <laughs> ja, så børs man ikke slippe siden. <laughs> <laughs> så kan man også lige få en, et job i symposium på et år, hvis det er. <laughs> Flot outfit. Sidst, men ikke mindst, så øh, er Kroatien også lige blevet kendt sådan her for nylig, øh, hvad hedder det, på en af deres gamle bymure. Det er nemlig sådan, at... Øh, Game of Thrones øh, har indspillet helt vildt mange scener der skal jeg også en bestemt øh, wow. bemur. Det er simpelthen på din, øh, på din turisttur. Altså, ja, hvor hen er det i Game of Thrones? Det er, det er Westeros eller Det sådan. er sådan en stor, stor mur ud til havet. Nu har jeg ikke selv det, set det, Game det, of Thrones. Lige ja, ja, det er Westeros. Det er der, var lige præcis. Ja. Og det ligger nemlig lige to timer syd for var. Uh, niks. Lige præcis. Ja. Det er derfor, du har valgt... Uh, det, skal... <laughs> ja, næsten derfor. Det er derfor, jeg valgte, at jeg skulle på bagefter. Det var for at komme, uh, komme derned. Nå? Ej, okay. Det er jo anvendigt, ja, jo. Æh... så der er helt sikkert grund til, at, til at, lige at give det et visit. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja, hvis vi skal nå jubelanalysen, har du så lige den sidste fact, du kan føre af om... Eller afslutten, du kan sige om uh, Kroatien? Jeg vil i hvert fald sige, jeg tror, det er et, et land med, med, en masse, med en masse sjove muligheder for at øh, drikke en masse god øl og ikke mindst øh, se en masse flot natur. Jeg tror også, det, det er meget billigt øh, Og, og leveomkostninger i Kroatien. Ja, det tror jeg også. også. Og rigtig klart vand, ja. øh, hav, masser af hav og kyst. Ja. Snart har vi en øh, ekspert her i, i studiet, ja. nemlig Emil. Vi når glæder der, os derinde. til at have et follow, få et follow-up. Ja, follow-up. Vi ja. <laughs> må simpelthen gøre det på samtlige 28. eller hvordan det kommer til at gå. <laughs> øh, vi skal til vores øh, nu faste segment, øh, Jubel-analysen. Og jeg ved ikke, meget om du har øh, mod for, på at Præsenteret, nu har hørt mig Emil gøre det mange ja. gange. Ja, lige, lige gange. Klider, så kan jeg se, om jeg kan gøre det lidt bedre. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Øh, vi har to akser på vores øh, jubelanalyse. Øh, I den øverste, der, der har vi Vestager, og øh, nede i bunden, der har vi Mæge. Ude til venstre, der har vi Kürts, og til højre Berlusconi. Øh, hvad hedder det? Inden for den her akse? der er der fire felter, nemlig fløjt, fart, farlig og fusk. Og inden for det her øh, spektrum, der skal vi placere Lars lykke i dag. Øh, og det er jo ikke for sjovt. Nu ved jeg, I, I to, I har allerede øh, drukket jeres fade, vel? Men, men jeg kan lige stå og nyde min imens, fordi det der er i hvert fald helt sikkert er en af hans spidskompetencer. Ja, yes, det, det var faktisk en meget skarpere forklaring af julemanden, En lille En godt. Ja. Men ja, Marta, nu er du Det er jo første gang at du er i programmet her. Så jeg tænker at du skal starte med at lægge ud hvor hvor du tænker at han skal være henne på den her Jublanalyse. Ja. Jeg tænker lige inden vi gør det. Måske skulle vi hvad er det Lars lavet, er det stykke har lædt? Hvem er altså? Ja, okay, hvem er altså nøkkelop bag? Hvem han lædt? Jamen det er jo nemlig det ikke, fordi han har han har lavet mange ting i mange forskellige øh, retninger på den her Jublanalyse. Jeg havde først ting, du så jeg ham lige i sin Maltesquiz sidste uge, hvor jeg tænkte, der var der, der var der æd med fart på. Øh, på den anden side så faldt han i søvn under klimaforhandlingerne, øh, for nogle for en overrække tilbage. Ja. Så så det er sådan han, han, er, han er sgu lidt svær at placere os, for han kan også godt blinke mig Ikke fordi, jeg vil sige, at han er bestemt attraktiv. Nu er jeg jo kvinde i studiet, ikke? Men, øhm, men, men jeg, vil nok, jeg vil nok heller ikke placere ham ned ved farlig, fordi han er sådan en hyggebamse, ikke? Jamen, det er rigtigt. Ja. Hvad, altså, Emil, har du noget... Øh... Jamen, jeg, altså, han er jo ikke, han er jo ikke fusket. Det, det, skal han, det skal han da have, at han ikke er. Ja. Farlig. Nej. Fart. Flødt. <laughs> ja, vi også, Hvis man ja, drikker nok fadbammes, så kan han mig godt være flødt. Så kan han da godt være flødende. Ja. ja, men det, man kan også sige, at der er også fart på, når han drikker så mange fadbammes alligevel. Og oh, han spiser så godt, som gør, Nej, man gør. Også, også når han får lavet sin egen rygkabine. Ja, der, ja. Det, det, er, det er altså også rimelig hurtigt gjort. Ja, det er fandme hurtigt. Der mangler også nogen på vores, på vores analyse over i det felt, ikke? Altså flødt eller fart? På, på, på flødt. Øh, ja, vi har sige. lidt for mange oppe mellem Ballersconi med. Ja, det er som om, vi kun tager vanvittige personer ind. Mm. Og så kan det godt være, at han har en masse sager, ja men det kan godt være, det er også er måske lige hårdt nok at dømme ham side om side med Vladimir Putin og Donald Trump. Ja, er han ikke kommet op endnu? Det kan jo være, at han kommer på et hvis, tidspunkt. Hvis han drikker ja. nok fadbamser. Det er cool. Men altså, hvorfor, nu glemmer vi måske helt at nævne, hvorfor vi lige valgte at tale Lars Lykke den her omgang. Han var, det er noget, han ja, var på Europa. -tur. han har været på sådan en europatur, fordi at øh, Storbritannien ligesom har et... De, de fjerner et hul et budgethul på mellem 75 og 90 milliarder danske kroner, og det vil synes... Øh, Lars Lykke ikke, at de andre resterende lande skal dække ind. Så et eller andet sted, så er han jo faktisk lidt... Han er jo, ikke, han er jo hverken pro-europæisk eller imod øh, EU på den front. Så hvis man lige tager Vestager med, så tænker jeg måske, at han skal ligge lige midten. Ja. Og hvis vi så skal tage den på mellem Kurt og Balu så er han jo på ingen måde lige så fusket som Balu og derfor tænker jeg måske ved udløses at han skal lidt mere mod Kurt, som også... Af en eller anden fremtrædende herre, der kan stå og snakke for en stor forsamling Og sige et eller andet, man ja. synes er klog, klogt, eller sjovt, eller provokerende, eller hvad det nu kan være ja. Så jeg tænker måske et eller andet sted, at han er lidt sådan en jeg synes, øh, hvad, jeg synes, kan man, hvad kan man sige, en lidt halvneutral person i forhold til den her analyse Og derfor ja. skal, skal lidt til venstre mellem fløtter og farlig Jeg synes så, han må alligevel komme lige en my op mod Vest der frem for Mae For jeg vil sige, at han har alligevel lidt mere personlighed end end en ingen person. Jeg synes der, hvis du... Øh... prøver at kigge her, Mil, hvor hun har placeret. nej jeg synes, det ligger måske mod, mere mod, flø, mod kurt. Ja, lidt, og lidt, lidt ned. Bare lidt ned. Ja, ja. Der omkring. Det er lige til... Hvis man ser på en gammel version af Nybland-lysen, så er det lidt til venstre for øh, øh, Martin Schulz og lidt under ham. Ja. Og vi kan kun sige, at øh, gå ind på vores Facebook og øh, find det her barometer, så giver det meget mere mening. Jeg tror, vi siger det hver gang. Jeg ja. ved ikke, om det er et, et dårligt koncept, jeg har fundet på til radio, når vi har lige... Helt kan forklar hvor det er, men nej, men du ved, vi venter jo stadig på at vi, at øh, Aarhus, Radio de får lavet sådan en telefonboks, så lytterne kan ringe ind og svare på vores quiz eller et eller andet i løbet af programmet. Ja. Det er ikke ja, man, skal også, man skal også medgive, hvor de synes vores øh, vores kære politikere ja, slags personer, personer, kan øh, kan placeres. Det er Jeg kan også se tiden den Ila igen, her. som den plejer. Har, har du allerede nu en idé om hvor vi skal, hvad for vi skal til næste? Uh. Ja, jeg tror, jeg tror, lidt, vi tager dem. Jeg ved ikke, om det bliver kronologisk vel, men øh, men det, men det er lidt når ja, bag, bagvendt kronologisk. Men jeg tænker, at vi skal finde ud af, om uh, Bulgarien indeholder andet end Sunny Beach simpelthen. Oh. Det, det, det er jeg... det der er. Jeg tyder, det var der. faktisk det var faktisk en god idé. Lade, nogle lande der omkring, fordi jeg skal på Interrail, så det kunne faktisk være faktisk ja. lige have noget information. Ja. Og... ja, men jeg tænker så øh, fordi for din skyld, så starter vi bare øst på centralt ja. øst på. Ja. ja, det er også, det er <laughs> også de lande man hører mindst om, kan man sige. Så det det bliver ja. godt. De nyeste skud på sammen også, ikke? Præcis. Jeg tænker, at vi takker af for dagens program. Det kommer ligesom til at være en time, selvom vi har regnet med en halv. Og vi kan bare sige, find os på iTunes, find os på Facebook. Tak for i dag. Vi lyder svære næste uge.